Lektion 12. Vad gör de klockan sju? Klockan sju Annika gör morgongymnastik Lars lyssnar på radio Jessica bäddar sängen Nils borstar tänderna Klockan sju och trettio Familjen Lundberg går hemifrån Annika åker buss till jobbet Jessica cyklar till skolan Lars kör bil och Nils åker bil mellan klockan åtta och klockan tolv. Annika är på universitetet och jobbar. Lars arbetar. Jessica har lektion i engelska, matematik och musik. Nils leker på dagis. Klockan sexton. Annika åker till ett varuhus och handlar mat. Lars tar en kafferast. Jessica spelar basket. Nils äter mellanmål på dagis. Klockan 18.30 Annika lagar mat Lars läser tidningen Jessica spelar dator Nils tittar på tv Mellan klockan 20 och klockan 21 Annika sitter i soffan och vilar Lars diskar Jessica dukar av bordet Nils ritar Klockan 22 Annika rättar läxor Lars badar. Jessica går till sängs. Nils somnar. Mellan klockan 24 och klockan 6.30. Familjen Lundberg sover.